Mira, astralena dugu eta astralen egiten dugun bezala xe Oarzo bidasoko hitzara jobe hartuko, jobe hartugu Bertan dagoelako bertako zuzendaria, urko etxe bestek, aix egunon? Ba, aix egunon urti ondo, Zemuz ondo? Ondo, eh, gabonak Ondo, ndo ondo. Urte berri honazteko, eh? Urte berri honazteko, eh? Urte berri zuri eta, eta ori hartu argustioi Oye, oye Bueno, eh Fuegualas, Gaur O sea, Isteíte cozo, ose eh Sencha si o Gazi gozo Asteburuko, hasta Vai, vai, vai Eh, ericuertico Bueno, mentes Lagunaro Gateseigua Vai, olvidate Jajajajaja kibala jekenean, izan, mi, ma, ba, bueno, futbolak kutsi egiten duenean kibala ba, joko <laughs> dugu, eta salzia ola kutsi egiten ba, zengo dugu, arraunazit egin ez da, ez da, ez da, bueno, eh, palatotakoak eta dato zenak bimina eta amabia dagueneko asri zaigu, eta bueno, herrian zen ratuko gara, izan ere atzo, eh, bueno, bertso saioa izan zen urteroko, bertso saioa ez da, Bai, e, txeratek urtero entratzen du hartunen bertso saioa, eta, bueno, ato ere, lorzero, jendez dut, dainia, ba, bueno, azte eh, bueno, eh, buru, ber datu zuen ba Bertsozaioan urtero izaten arrakastatua eta bueno bero-bero ba, berobero zeuden pertsongailarekin eta zure ba bueno jende ez de posagon el kartelare oso oso on hacen o rebuscar a eta herrialde ezberdinetako chapeldunak zeuden eta bueno kartelari begiratu bakarrekan merezi zuen erosorabetzea eta parte zergatik han bildu ziren martsolariak Ba, bueno, e, zega iren gainean egitekin zuten, eta, bueno, horrean izan, izan zen esentsazioak ere, nabagmentzeko adeira, oda, personaldeko pertsosain izan zen, harrakastatxua, e, larun bateko manifestazioa bezala. Uh -huh. Bueno, eta plataforma logistikoa berriz ere atejo ka aurko? Bai, e, lezo gartun plataforma logistikoa. Bueno, e, horre lurraldeko zatikako planean aurikusitzen, ba, bueno, paseko balizko kampo kaila erekin, lotuta zegoen bat plataforma antzeko bat, lezo eta jo hartun lurrere e, zegoena. Eta bueno, e, oiartzun arriskuan taldeak ez aldatu du, ba bueno, e, plataforma horren edo zonalde horren izapidek aurrera jarri zutela. Izan ere, ba bueno, eh Basaiako eh kanpokaiaren, ba ingurumen txostenen eh ba, bertan sartu dute ere zonalde hori. Aldeus, da parte utzi beste asmo dut, ka parte utzi dut dena, asmorri dut dute parte utzi eta hori oh, hartzun eh, arriskuantala sautu du hori, bai zapideko da zela eta arriskoa da gola, ba bueno, zonalde eh, handi hori lezu ta hartzun arran dagoen eh, gainjurketan guru hortan, ba, bueno, Plataforma bueno, plataformaa logistiko bihurtzeko, eh, lurrenemu handi bat eh okupatzeko eta bertan dauden mendiak eta bertan duen zelaia, ba bueno, norbait ere ba mm -hmm. Bueno, lezora goaz, eh, kasu honetan oker ez banago, eh... Bueno, ba, PSE-ek sandu, Samarko, irekitzeko aukera, gero, eta handiago dela ez da? pse ba, hori esan du, ba, piseat ikusita, bera bueno, ustez bilduk daraman, e, iri hendokin nieneko politikazien den ikusita, ez da? E, Lez hona dira dituzte PSE-ekokideek, ma ba, bueno, zemarradagoa, rentelian eta pasaien ere antzeko Adia ez pena kein zituztela. Eh, berari dute, ba, bueno, bilduren e, ondakinak kudeatzeko sistema, ba, bueno, atezatekoa izango dela eta atezatekoak erakriko dura San Marcositikitzea. Orduan, e, pasaian eta Renterian lentzituztalaria ezpen hoiak eta orain lezon egin zituztadel eztenoia que e, empecé eh Coquide que ta ze, ze Arrizabalaga eh zen egotiak. Ordan beraien utsez hori, bildu bidea hori omen da, baina hori e, zuzenean eta bueno, errenteriko E, albizte batean saptuko naiz, hori ba, bueno, zuzenean kontra jarria dago, ba, errendeliko udal gobernu talek manduen e, urratxe do pausu batekin. E, Izan ere, ba, bueno, Samorkoko zaborte gaizteko bigarren faseari ekin diote. bertako eunda hori metro kuadro behin ba, bet, e, betiko itxien guztuzte, behin betiko e, lan batzukien bar dira, bauri daukionez, e, gasen kontrolei daukionez, eta bueno, lurrearen noreteres trazateguer da, eta, bueno, lan horiek egiteko akordua gindu horrenteliko talak, eta duzen digatetan nitsingo ute zamarkozeko bigarren fase hori, orduan batuk sozialistek ez dute. Samarko e, irikin nahi du labildok, baina aldi beren errenteliko gogorontaldeak urratxe amandu. Samarko zen e, itxirarako, eta itxirar horretan, ba, bueno, e, bihagren faso bat aurreko zuhute, eta hori aurrera jaman guztira jakinatze dute errenterian. Uh -huh. Bueno, eta marmoleri ere aipatu behar dugurko? Ba, gela da, e, urte bukaeran, okupatu zuten e, lezuko, lezuko gaztek e, bertan zegoen e, antri bat, marmoleria, a, marmolak, ikiten zituzten eta, bueno, arriak lantzen zituzten, ba, lantegi batzen, organxurizketako errepidean ondoan zegoen, eta, bueno, e, lezeko bastek gaztetxe bila da eta, bueno, e, toki haukitzat emaltzuten, ba, bueno, fabrikazerrori, ba, gaztetxean dobatzeko. Gertatu zena da, ba, bueno, e, okupazioa egin eta bi bat orduan azaldu ba, ziren e, lanteginen jabeak, arreteriatu eta daude, ba, bueno, horrendik e, jabe gozbeleina da lantegia, E, jabeak Javier ziren, eh Gaztekin itz eta bueno, piska berendoso ertintza zen eta bueno, eh ertintzak e, gazte identifikatu egin zituen eta gazteak e, atelara hasi egin zituen eh marmoleria horretatik. Eh bueno, zera parteko istilurik izan. Hori bai identifikazioak bai eta bueno, lezoko Gazte Jaia da zitute, ba bueno, Gazte Jaiaren Villajarra duten eta bueno, hor da bitala ba beraintzako beraien berein jarduerak aurrera ba, bueno, lokal bat teneske hor da lezoko gazteak. Mm -hmm, bueno, horretara goaz, eh, dauneko Bilduko Gobernuak 6 eh, hilabete bete ditu eta horren valorazioa egin dute, ezta? Baela da, 6 hilabete bete ditu. Ba, bueno, estrakuta daitezena hoski eta bueno, egin dute eh, errentelako Gobernu talekok ideek. Gobernu talean daude Bildu eta bueno, errentelako eh, Alderdiak. Orduan izan dutena ba, ez da bueno, e, eta karezetarako gaitasuna erakutsi dute. Ba bueno, bi Alderdi horiek osatzen duen gobernu taldeak. Mm -hmm. eh, aipatu dituzten artean, ba udu, auzos, eh, auzo, auzo indutzen bilerak izan dira, bai aurre kontuak eh, proposatzeko, eta bai bestelakoa gaitazitze egiteko, eta liberean, ba, bueno, oso eta zain, ba, bueno, gain e, bat sektoritako barrenteria bildu dira. Hor duan, ba, bueno, e, akordialo hortu dituzte, eta, bueno, gaitasun hori, aurrean txan ere, esplotatuko dutela, nabarmen e, dutego, horretatuko kideek. <hazitzen> bueno, eta... orain pasa ba, da? Bai, ala da, bueno, pasaien barrutzi bako menditalde bat eta, bueno, menditalde horiek da hori prestatu dituzte 2.000 abirako irteirak, eh, eh, tematen asikio bagiña, beh, bueno, eh iabetean aukera dago pasaiko menditaldere matekin, ba, lautan mendizakuteko, zizan ere, bueno, pasaian denurakitzen zelan dena e, bidar lau egiten da, eh? lau batik multiplicatzen dira e, gauza guztiak lau barruzio pasaian, bat dira, bimila e, maberako gertenean eguetak gira manduteta, bueno, oiko gertenean ez gain, ba, bueno, Pirinio eta bereziak antoratu dituzte, zamiteko netakoak, eta, bueno, gero aparteko bazkariak, aparteko e, martzen nortuak, eta rurakoak kera antoratu dituzte. Hau da, em, mendizaletasuna, bizi-bizitago pasaian. Uhum. Bueno, eta zer gehiago? Pasaian uzko. Bai, Trintxerpen, e, Arrandegi kalean eta ba, Urgunkalen arteko igoaioa, ba martxan jarri dute. Eh, bueno, eh da. Ba malda astetetarago eta bueno, bisbate irisgarritasuna hartzaileek gainditzeko, bain bat ekimena egin dituzte, azken urtetan, eh pasaiotak, pasaiak eta bueno, beste zenbait erakundek ere. Orduan azkeneko izan da, e, Urgul eta arrandegin kalean, kaleen artean igoaio jartzea. Tao bueno, ori honena estaba transferente, bueno, hasta que bizi dangora posibilitate. Eh, bueno, horrek eke dingo die, ba, eskailera mordoa igotzea betako bizilagunei, bueno, ba, eta bueno, batez ere, ba, elbarritasunak eta batez ere eh jende adinduak, ba zein Ez inzituzten, baga nora zigozka jeroek, horrein igua jeroekin, arrezago bizita uh -huh. Bueno, eta orain datozenak, e, Pirritx eta Porrotxen, eman aldia gaur jakin dugu Illeren ogeita bederatzean izango dela orde. Bai, ala, ba, lleren ogeita izango da, erorzoroko kiloldekian Eta sarreak aldeza horretik jarriko dituzte zergai, eh, hain zuzten, eh? larun batean jarriko dituzte zergai Erorzorok kiloldekian, hor ba, bueno, betsizela, e, sarreak nahi dituztenek adigo marka urte Leromaten noru marka urte erorzorok diteran Baldineta, esaduza, esatelari gabe galitu nahi aurreko hastean lezun egon ziren, eta bueno, lezon bete kada hizu gara izan zen, bekortaketat dugian, eta bueno, gartzen egin aurrekusten dago eta hatian ere, bete-bete ingotera, e, zazpiko lorea ikuskizuna ikusteko, ba bueno, jendea errik ez dagoelako eskualdean eta zehazki bai hartzen Uhum. Bueno, eta hoi hartunekin e, seitu tan, neguko konzertua herrimusikaren txokoan? Bai, larumaten izango da, herrimusikaren txokoan negu konzertu, eta, bueno, e, urtar oro, konzertu deigarriak dituzte, ondoren konzertuena ondoren ba, afariak eta dituzte, bai, bueno, brengoan larumaten izango da, eta, bueno, bertara, ba, musikazaleak, eta, bueno, ez pedigabe, ba, musikazak usatu nahi dutenak, animatu nahi dituzte. Bai, konzertu eraguteko, eta, bai, ondoren ne duen dituzten jarduretan parte hartzeko. Uhum. Bueno, eta orain lezon ikastola berria gaur hasi ba, e, e, lizo, da martxan. Bai, gaur hartu dire ikasleak eh eskola jasotzera leztopikastola berria. Eh pasaia lezolizoaren ikastolada, bueno, a metxazen, eh. Pasail lezolizoarentzako a metxazen ba, lezon e, egoitza izatea eta bueno, gaur jarri da martxan, eh? Eta bueno, e, bertan egon gure ikastetari bat eta bueno, ipatu bar dago, mandela chukun chukun dago la bertan. Ezala arratsukei geigirik egon, ba bueno, denago oso ondo koordinatutako ondela eta ba, bueno ikasleak ba pixka batek lezu dira argitu ta, ezta? Ba bueno, e, erekin funtzional dela kon modernoa eta horrentzako prestatua dagoerako. Orduan en, gau hostaldo hitu bateak gaursei dira eskolak bertan, baina bueno, zanbarra doa, e, urtarrilaren 22an, ilaren 22 dutela inaugurazio ofiziela erezko ikastela horrena, eh? Hostaldoaren 22an da Eta bueno, bertan hainbat hainbat ekimen ingen dituzte, berdan herri bazkaria. Mm -hmm. Bueno, eta errenteria horretan zine barruan, Mikel emanaldi berria emango dute oztekun honetan. Ba, jo hori da, e, zine txiluan, ba, bueno, hain horikoak ez dinen filmak e, plazaratzen dituzte Mikel Azuloko kideek, eta, bueno, horrengoan, ba... E, kalean bizi direnen gaineko ba, dokumental bat eta film batengako utegunean Mikel Azuloen bertan arratsian izaten dira emanaldiak 7 herritatik aurrera eta bueno, eh bertan eduten da, ba eh gizarteka hartu kasu hontan kalean bizi direnen gaia eta bueno, bertan e, filmak emate azken, ba bueno, gogoetarako tartea ere zabaltu dute eta bueno, osarketaa egiteko, ba nora itzaldiak eta mailinguak ere tratatu dituzte, orduan zin martxan da e, Mikel Azuloen eta Ostegunean izango da urte berriko emaaldia. Eh, uh -huh. Bueno, eta iztieta pintura dendako lehiaketako sariak, ¿qué man dicho usted? Va, sí, ega, unetako clásico, da, eh, iztieta pintura dendarema, bueno, margonan lehiaketako, adoro lehiaketa, bueno, eh, la luma de la ne eta, bueno, pasai al de la nagusiak, eh? lehengo en sariak, don eta, bienaren sariak, san pedro en la uh -huh. Ota, ba, bueno, arren terriago dendan, pasaietatak nagusiak ba bai eta kasu honetan pasairakoaz eh pasaia musikalek gastero berriak kia habían ba, ya ridi tuelako bai ala pasai musikalek ba bueno, oiko ikasteroak musika ikasteroak edo eskola kantara dituta aparteren ba bueno berezi batzuk e, urtean zehar, e, orengoan oraingoan dantzari dantzari kinua egin diote eta bueno dantzaileen artean da ba bueno, mendebaldeko dantzena ia zerengizuten mendebaldeko dantzen ba ikasteroan eta arrakastuta izatzen horren artean errepikatuta dute eta bueno mendebaldeko dantza horien artean ba bueno dantza eta horrelako daude eta bueno, dago nezeta dantza izan jendeak e, izena maten dula eta, bueno, gustora teratzen dara bitatik gainera. Uh -huh. Bueno, eta e, portuko ingurumen jarduera aztertzeko maila gaur bildu da. Ba, egalara, e, bueno, e, bimila garren urtean sortu zuten maiori, e, portuko ingurumen jarduera aztertzeko maiori, eta, bueno, amabi urtean e, ondoren, ba, bueno, ez lan handitik egin maiorrek, bueno, ba, bueno, hor, hain bat erakundu da eta, bueno, paseako doletik jarkinazuz zuten, ba, bueno, erakundu batzuk ez dut erako interesik, ingurumen maiori aurreata antzeko. Orduan berriz ere martan jarri dute, pasaiako udalaren, oiartzun udalaren, lezuko udalaren eta rentetikoaren ekimenez, horreare donostikoak baduzerik usia, adoz jarri dira, postu udalerri horiek, eta bueno, gaur biliragin dute, beste zenbait erakundeetako kideekin. Gaurko helburua zen gaurko batetik, eren, erakundearen martxa berriz ere hartzea, gaurkoarekin eta aparteko eragirik esperon, baina, horrean bueno, zen ere, Eh, maio hori biltzen den enean bairabakiak hartuko dira eta bueno portuak dituen eh, ingurumen bongabeziak astertzeko tanga dira eta amaitzeko, arpidietzeko aukera aurko. bai, modurik arrexena ditera, da, beharzi 0-2, sortzi 2, 0-2 0 bat telefonora Baurko hurko etxe beste oarzo bitarsoko itzeko zuzen daria, min asker beste azte betez, e, gurean izategatik izan ondo eta hurrengo azte arte. bai, min asker zuai, hurrengo azte